Aquest cap de setmana Tiana dona el tret de sortida de la celebració de les festes de la vila amb el pòrtic de Festa Major. La tradició en el Montjetada Popular i Cantada de Vaneres, així com el concurs de paelles de l'11 de setembre, són dues cites consolidades ineludibles pels tianencs en aquestes dates i que serveixen per iniciar la Festa Major amb èxit de participació. L'activitat del xeringuito del doctor Mascaró també s'obrirà aquest dissabte amb una programació variada de música en directe i activitats paral·leles. Per la mongeta Popular s'ha posat a la venda 500 cassoletes, així que s’ha previst que la plaça de la Vila s'ompli de gom, gom per menjar botifarra amb mongetes acompanyats d'un concert de veneres. El grup xarxa del Poble Sec de Barcelona serà l'encarregat de tocar en aquesta ocasió. Josep Lluís Romero és el tenor segon de la formació. És un repertori habitual amb el qual intentem la proximitat amb el públic, que la gent participi també, que cantiem nosaltres cançons conegudes i intentem també aportar noves cançons, cançons que hem preparat durant temporada per portar les eh, com a novetat, no? També. Però més enllà de les tradicions, aquesta festa major també arriba amb novetats. Una d'elles, la crida a la participació dels tianencs a través de les xarxes socials. I és que si ens enrere es convidava els veïns de Tiana a anar a càmera en mà per participar al ral·li fotogràfic en honor al Fresquito, en aquesta ocasió s'ha obert un concurs de fotos, però a través de Twitter, amb una aplicació que han dissenyat els tianencs Pere Esteve i Xavi Vinaixa. Ho ha explicat l'alcaldessa de la vila, Esther Pujol. D'aquesta manera, sense gastar se ni un sol euro, el que aconseguim és una nova iniciativa, una iniciativa innovadora perquè, també estem parlant de xarxes socials que enganxa moltíssim al jovent i a les persones i, a més, amb la col·laboració desinteressada de tianencs com és el Xavi, com és el Pere i com és el Marc i jo des d'aquí una gran enhorabona i una gran abraçada per ells i agraïls-hi. Les fotos que entrin a concurs es podran visualitzar via web o per una de les pantalles que hi haurà pel poble en punts estratègics com el xiringuito del doctor Mascaró o el casal. Qui vulgui participar, caldrà que pengi les fotos al Twitter amb les etiquetes FM Tiana i Festa Foto Tiana. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.